Kapittel 31 «På den tiden, lyder Jehovas utsang, skal jeg bli Gud for alle Israels slekter, og de, de ska bli mitt folk.» Dette er Jehova sagt. Folket av overlevende etter sverde fant velvilje i ødemarken, da Israel var på vandring for å finne ro. Fra det fjerne viste Jehova seg for meg og sa og med en kjærlighet som varer til uavgrenset tid har jeg elsket dig Derfor har jeg dratt dig med kjærlig godhet. Enda en gang skal jeg gjenoppbygge dig og du skal virkelig bli gjenoppbygd, Israels jomfru. Du skal enda en gang pryde dig med dine tamburiner og virkelig gå ut i de leende stans. Du skal enda en gang plante vingårder på Samariafjellene. De som planter skal visselig plante og ta dem i bruk, for det kommer en dag da de som håller utkikk i Ephraims fjelområde, virkelig skal rope ut, «Stå opp, og la oss gå opp til Sion, til Jehova vår Gud!» For detta var Jehova har sagt, «Rop høyt til Jakob med fryd, og bryt ut i jubel i spissen for nationer, forkynde, lovpris og si, frels Jehova!» Dit folk, Israels rest. Se, jeg fører dem fra landet i nord, og jeg vil samle dem fra de fjerneste deler av jorden. Blant dem skal den blinde og den halte være, den gravide kvinne og den som føder, alle sammen. Som en stor menighet skal de vende tilbake hit. Med gråt skal de komme, og mens de ber inntrengende om velvilje, skal jeg føre dem. Jeg skal la dem vandre til elvedaler med vann på en rett vei hvor de ikke vil bli brakt til å snuble. For jeg er blitt en far for Israel, og Efraim, han er min førsteføtte. Hør Jehovas ord, dere nasjoner, og fortell det på de fjerne øyer og si, «Han som spretter Israel skal selv samle ham, og han skal sannelig vokte ham slik en hyrde vokter sin flokk. For Jehova skal virkelig løskjøpe Jakob.» og kreve han tilbake av den sånn som er sterkere enn han. Og de skal sannelig komme og rope av glede på Sions høyde, og stråle over Jehovas godhet, over kornet, og over den nye vinen, og over oljen, og over ungdyrene blant småfee og kvege. Og deres sjel skal likefram bli som en vannrik hage, og aldrig mer skal de vannsmekte. På den tiden skal jomfruen fryde seg i dansen, O like så de unge mennene og de gamle mennene, alle sammen. Og jeg vil forvandle deres sorg til jubel, og jeg vil trøste dem og få dem til å fryde sig etter sin bedrøvelse. Og jeg vil fylle prestenes sjel med fedme, og med min godhet skal mitt folk mettes, lyder Jehovas utsang. Dette er hva Jehova har sagt. I Rama høres en røst, klage og bitter gråt. Det er Rakel som gråter over sine sønner. Hun har ikke villet la seg trøste over sine sønner, for de er ikke mer. Dette er hva Jehova har sagt. Hold din røst fra gråt og dine øyne fra tårer, for det finnes en lønn for din virksomhet, lyder Jehovas utsang, og de skal sannelig vende tilbake fra fiendens slam. Og det finnes et håp for din framtid lyder Jehovas utsang og sønnene skal sannelig vende tilbake til sitt eget område. Jeg har vittelig hørt Efraim beklage sig: Du har tilrettevist mig, for at jeg skulle bli tilrettevist, som en kalv som ikke er blitt temmet. Få mig til å vende om, og jeg skal villig vende om, for du er Jehova, min Gud. For etter at jeg hadde vendt om, følte jeg anger, og etter at jeg hade fått kunskap slo jeg meg på låret. Jeg ble skamfull, og jeg følte mig også ydmyket, for jeg hade båret min ungdomsskam. Er Efraim en dyrebar sønn for mig, eller ett barn som blir kjærlig behandlet? For i samme grad som jeg har talt imot ham, skal jeg med sikkerhet huske ham heretter. Derfor har mine innvoller begynt å bruse for ham. Jeg skal med sikkerhet ha medlidenhet med ham, lyder Jehovas utsang. Reis deg veimerker, still opp veivisere for deg, rett ditt hjerte mot landeveien, den vei som du vil måtte gå. Kom tilbake, Israels jomfru, kom tilbake til disse dine byer. Hvor lenge skal du vende deg hit og dit, du troløse datter? For Jehova har skapt noe nytt på jorden. En kvinne kommer til å klamre seg om en sunn og sterk mann. Det er var herstyrkennes i Jehova, Irar skyd har sagt. Det skal enda en gang side at ord i judaland land og i hans byr, mår je samler erfangne. Måtte Jehova vil singe dig, du et færdige Du hellige fjjel. Og i det skal juda og alle hans byr sannelig bo, alle sammen,jorbrukke og de som har dratt ut med flokken. For jeg vil mtte den trettersjl, O hverr van smäktenne sjl, vil jeg fylle. Ved dette våknet jeg og begynte å se, og min søvn hadde vært behagelig for meg. «Se, det kommer dager», lyder Jehovas utsang, «da jeg vil tilså Israels hus og Judas hus med sed av mennesker og med sed av husdyr. Og det skal skje at liksom jeg våket over dem for å rykke opp og for å bryte ned og for å rive ned og for å ødelegge og for å gjøre skade, slik skal jeg våke over dem for å bygge opp og for å plante, lyder Jehovas utsang. I de dager kommer de ikke mer til å si «Det var fedrene som spiste umodne druer, men det var sønnenes tenner som ble såre? Nej, en vær skal dø for sin egen misgjerning. Det menneske som spiser umodne druer, hans tenner skal bli såre. «Se, det kommer dager», lyder Jehovas utsang da jeg vil slutte en ny pakt med Israels hus og med Judas hus. Ikke som den pakten som jeg sluttet med deres forfedre på den dag da jeg grep deres hånd for å føre dem ut av Egypts land. Den pakten med mig som de brøt, enda jeg som ektemann eide dem, lyder Jehovas utsang. For detta er den pakt som jeg skal slutte med Israels hus etter de dager, lyder Jehovas utsang. Jeg vil legge min lov i deres indre, og i deres hjerte skal jeg skrive den. Og jeg vil bli deres Gud, og de skal bli mitt folk. Og de skal ikke mer lære en hver sin neste og en hver sin bror å si, «Kjenn Jehova!» For de skal alle kjenne mig fra den minste blant dem like til den største blant dem, lyder Jehovas utsang. For jeg skal tilgi deres misgjerning, og deres synd skal jeg ikke lenger komme i hu.» Dette er hva Jehova har sagt, han som ga solen til lys om dagen, forskriftene for månen og stjernene til lys om natten, han som rører opp havet så det spølger bruser, han som har navnet herstyrkenes Jehova. Hvis disse forordningene kunne vike fram mitt ansikt, lyder Jehovas utsang, kunne også de som er israelsett opphøre å være en nasjon framfor meg for alltid. Dette er hva Jehova sagt vis himmelene der oppe kunne måles, og jordens grunnvoller der nede kunne utforskes, kunne jeg også forkaste hele Israels sett på grund av alt det de har gjort», lyder Jehovas utsang. «Se, det kommer dager», lyder Jehovas utsang, «da byen sannelig skal bli bygd for Jehova fra Hanamel-tårnet til hjørneporten, og målesnoren skal virkelig enda en gang gå rett fram til Gareb-høyden, og den skal visselig gå rundt til Goa og hele laversletten med de døde kroppene og fettasken og alle terrassene like til Keder og Nelvedalen, helt til hjørnet ved hesteporten mot soloppgangen, skal være noe som er hellig for Jehova. Det skal ikke bli rykket opp, og det skal heller ikke mer bli revet ned, ikke til uavgrenset tid.»